חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את האדים שעולים. אולי אפשר לעשות כוס תה. אך טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון.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 שבוע טוב, מה שלומכם? שבוע טוב, יוסי. נו, הרגע, משכחנו. איך אצלכם? ברוך השם. איך אתם... למה לא תשב איתנו כשאת? זה רעיון. תספר לנו מה חדש בעריה. יש חדשות, יש נצורות, יש פלאי פלאות. פלאי פלאות. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה. אני באמת מרגיש משאבים כליליים מהכנרת. <laughs> לא, דיברת עם ראש העיר? דיברתי איתו, כי הייתי אצלו במקלט, כן.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 קודם כל בונים אותו שמונים קומות באדמה וכל זה ממולא עם בדיל בדיל? בדיל. בדיל מחליד? זה בדיל תוצרת חוץ. טוב, טוב, ואיך יגיעו המים? לקפיטריה? כן. עם צינור? איך מגיעים מים? אתה היית בבית של אלקוצר. נו.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 איך הם עם עוורון? איך הם עם יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עוורון דוד כזה. עוורון, עוורון עם דוד. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם? טוב, טוב, ואם הוא לא יכוון טוב? לתוך הפיילוט? כן. מעוורו? כן. אז התרתבו קצת האנשים, אז מה? בטח שהתרתבו, אבל יש לי רעיון. נו? האוורון דוד מגיע. כן. זה דוד שמש? לא. לא משנה. הוא מגיע, והוא מוריד צינור גומי. כן. מאלומיניום. כן, כן, כן. אתה מכיר? כן, כן. הוא...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 אחר כך נבנו בהדרגה למעטה. בשביל החבר'ה. זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה, נראה. ותזמורת. נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת? תדבר. חבר'ה, אסור לי לספר כל מה שבדבר. זה קצת סוד בעצם. לא, לא. לא תספרו? נו. פעם ראשונה בטבריה, ידעתי, תזמורת אורגינל, ידעתי, איטלקים? כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה, נחמדים, נחמדים, הם גטרות? גטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע, כמה חוטים יש בגטר? נראה, זה יחליטו בעירייה, נראה